Det finns ingen i Sverige som är så utsatt för hat som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Sjuklöven hatar honom, media hatar honom och de skrikande clownliknande vänsterextremisterna hatar honom. Och enade så gör de det kristallklart för honom på daglig basis. Ingen är ju gjord av sten, inte ens Jimmy, om än att det ofta är lätt att tro det. Men den intensiva hatkampanjen har lett till att han har blivit utbränd och är nu sjukskriven på obestämd tid. Men formellt så är det satt till den sista november. Hur vidare då blir tidigare eller då sista november eller senare är oklart. Jag tänkte börja här med Jimmys egna ord. Han säger så här: Givetvis sliter arbetet i sig självt, allt resande, stress, ständig hemlängtan, men framförallt har det också varit mycket annat runt omkring som stulit energi och tärt både fysiskt och inte minst psykiskt. Våra motståndares ihärdiga försök att få stopp på våra framgångar Mediernas många gånger vedervärdiga kampanjjournalistik och extremisternas omåttliga hat är några exempel. I min situation försöker man skaka av sig allt det där okvädningsorden, hoten, avskyn. Man intalar sig själv att inte ta det personligt, att låta det rinna av. Den strategin må fungera på ytan åtminstone en tid, men i själva verket sätter det djupa spår, ändå håller man ihop någorlunda eftersom man har siktet inställt mot valnatten slutcitat. Konrad var det här väntat. Ja, det var väl egentligen det. Ehm, men jag jag vet, jag har ett minne om att bland de första programmen jag någonsin var med i så pratade vi om det här, hur länge ska Jöme Jökesson hålla och man har väl långsamt börjat tro att han helt enkelt är övermänsklig. Eh, men nu när jag läste detta så ja, man känner att det var bara en tidsfråga. Så så det är absolut inte konstigt och det jag förstod av Jöme att han är absolut inte en person som gillar att vara illa omtyckt eller gillar att vara i striden sätta utan han han gillar mer när det är lugnt och fint. Mm. Så det är ja. klart att det har hänt. Ja, jag fick mig en ganska rejäl chock också. Jag jag vet inte när den här nyheten kom ut först men eh jag har ju varit på jobbet då så jag eh, fick höra det från dig. Du mm. jag såg det på Skype när jag kom hem och mm. och kollade upp det direkt och, och och det var ju det var ju jag är eh, först blev jag ju väldigt chockad. Men samtidigt så är jag väldigt förstående ändå men samtidigt orolig då för hur kommer det bli nu fast mm. ändå inte sorg för för man har ju läst att det finns ju många andra som täcker upp Mattias Karlsson till exempel och så de täcker ju upp och gör hans arbete så just nu så så är det ju ingen fara på taket så att säga så att eh, Jimmy kan vara hemma då och ta det lugnt med familjen och så där. Jag menar det det det behöver han ju verkligen efter allt som har hänt. Jag tänker ju lite han har varit menar du blev ju pappa ganska nyligen själv säger att du inte hade kunnat knappt träffa ditt barn så nu med vårdroll och allting det måste ju vara ja. fruktansvärt och det är klart det är slitigt extra mycket och kanske dåligt samvete kan man tänka sig och allt sånt där så det här är ju man kanske kan se det som en semester också lite grann och jag menar finns det någon som förtjänar en semester i Sverige så är det ju såklart Jimmy Åkesson. Ja han hade ju pratat om att han kanske skulle vara pappaledig efter valet och så men mm. nu blev det så här då istället och ja men som man sa att när jag menar att han med andra ord så han var ju så inne i allting Och så kom valet och så blev det bra och så sen gav hon sen väl tiden att slappna av lite mm, mm. och då kom väl allting som en enda stor käftsmäll och nåt. Ja, man har ju hört att det är så det funkar och det verkar väl ganska rimligt att att jag menar det, det fanns ju inte möjlighet helt enkelt för henne att ta någon slags timeout mitt i varvet så det var ju inte ens ett, ett alternativ eh och nu nu var det ju det då kanske lite mer Jag hoppas det är inte allvarligt bara jag ser hoppas att han bara i någon situation steken är väldigt trött och sliten att det inte är något värre för sånt här utbrändhet är ju faktiskt ingenting att leka med det är ett ganska missbrukat begrepp men det finns ju faktiskt en riktig sjukdom eller vad man ska säga som gör att du blir helt helt värre alltså Det som är det som är läskigt mer är att det är ju inte en förkylning. Nej, du precis. förstår mig, det är ju inte Nej. något så att du vet, men det blir du får eller säger att du blir magsjukt då vet du att jag kommer vara riset ett par dagar. Men sen är det okej. Okay. Mm. Men utöver det finns ju ingen tidsgräns på det. Det är ju det som är det läskiga. Men eh, han skriver ju också att han har ett ansvar mot såväl partiet eh som mot sig själv och sin familj att ta en timeout för att reparera sig. Eh han hoppas på förståelse och intyga att han ser fram emot att så snart som han mår bättre då komma tillbaka starkare och mer taggad än någonsin. Och då när han säger det där också om sin familj då precis som det var inne på där med hans son Nils som han heter för övrigt. Ehm uh, alltså det låter ju konstigt det här men alltså han han är ju borta mycket för Nils skull mm. bland annat Nils skull då för att jag menar skullan inte var borta och gör det han gör jag ja, då skulle ju inte framtiden ljusna om man säger för Nils och oss andra då på samma sätt som det gör nu med hans enorma arbete. Ja, nej men tänk dig, det här har inte jag riktigt tänkt, och tänk dig ett, ett Sverige utan Jimmy Åkesson. Finns det någon annan som alltså vi säger att han inte alltså det funnits Jimmy Ohlsson eller att han hade jobbat med något annat hur hade det sett ut då hade vi haft ett oppositionsparti överhuvudtaget det är historiskt att det inte hade funnits Ja det hade ju del klart det hade ju funnits men det hade tagit längre tid antagligen mm. och, och om vi säger nu det här är jag funderat på jag menar säga att Jimmy skulle sluta som partiledare och det får inte ske Mm. Eh, möjligenan är 85 men eh, eh då liksom jag funderar vem av de här i toppen så att säga skulle jag tycka var bäst för hans plats. Alltså det det där är ju nog många som frågar sig men Jag tycker absolut ändå att Rickard Jomsoff är en bra kandidat alltså. Mm, jag känner med det. Ja. Han är väl inte så karismatisk men Emil Åkesson så karismatisk ja, det, är han ju jo jo. jo. Jag... Alltså, absolut det? absolut. Alltså det som är likheten jag tycker jag med med med Åkesson och Jomsoff är att Jomsoff är ju väldigt lugn också. Ja men precis. Alltså han ger också ett så här lugnt intryck och och och att jag menar med kunskap och så vidare så att jag tycker att han vore en bra men det ska vi inte ens tänka på liksom det för det det det det är Jimmy som gäller i presentationen där och så sa jag ju hur hatad Jimmy är. Mm. Men samtidigt så måste man, måste man väl ändå kunna säga att han är väl egentligen Sveriges mest älskade partiledare också. Ja, jag menar om vi kollar lyssna, lyssna på oss bara liksom Ja. ja. <laughs> jo, nej men alltså om vi tittar på sig Löven till exempel då. Jag menar jag tror du verkligen om vi tittar på Socialdemokraternas väljare älskar de Löven lika mycket som SD:s nej. väljare älskar Jimmy. Nej. Jag tror inte de har älskat någonstans Olof Palme alltså på det sättet. Han han var ju Jag jag vet jag vet ju att den enda du älskar är Anne Lööv men det är någon. Nej. Ja, ja. <laughs> Nej men alltså jag, för jag tycker jag att, att jag tycker inte Jimmy Åkerström är karismatisk på det sättet. Jag tänker karismatisk för då tänker jag liksom en väldigt bra talare, kanske som en John F Kennedy som liksom är väldigt snygg och folket älskar honom nästan lite oberoende av vad han säger att att han har ett ja men en karisma helt enkelt. Han han, har, han är charmig och han har liksom personlig utstrålning och Jag är inte enig med som fan men men jag tror han känner mest på att han är saklig och lugn och framförallt modig. Det är därför jag tycker så mycket om honom för att han, han han är i en situation där ingen annan politiker vågat vara i alla fall ingen av de andra partiledarna utan de kör ju sitt race eller vad man ska säga. Men han är ju ändå karismatis så pass att då att han drar till sig folk liksom. Det det jo, jo, med, är det ju han väl med så. med sitt sätt att, jo, jo. att vara. Ja, men mycket du kanske också på vilken sorts politik han föreslår. Jag menar han är ju han är en en vet en, en fur i mörkret eller om man ska säga för alla vi som har sett Guldenskapen. Mm, ja men jag och energin väl ändå alltså jag vet vad vad ska man jämföra med? Han är ju en bra talare om man jämför med många andra så att det mm. mm. och, och just att han är han är han det är ju inte så att han måste leta information i huvudet och och liksom är skitkunnig absolut ja, ja, och insatt och det... allt sånt här verkligen. Ja. Mm. Eh... Så jag jag pratat en del om han men då ju menar jag då tycker jag Joms Ryka Jonsson och Sofia han är kanske lite likadan tänker jag för det när jag sett han i debatter är också så här väldigt lugn och väldigt saklig och, och seriös. Och sen sen tänker jag liksom frånsett att Jonsson och Åkersson är alltså har en del likheter så där i och med samtidigt så är det ju också det om jag tänker liksom utseendemässigt. Alltså ja, lika, jag ja. jag inte mm. ja i ansiktet i sig de vill liksom men, men ja men hår håret liksom och ja men lite liknande och så där så att de de ger lite samma jag vet inte intryck lite så där känns mm. det så. Ja men verkligen. Okej. Okay. Nej. Och, och grejen är jag jag man kan gå och fantisera lite. Man ibland kommer man att tänka och så tänker jag en tänker tänkte en en en väldigt eh tänkte inte en Jimi Okeson utan någon som är väldigt eldig och livligitalare. Vi hade jag ju velat se men jag tror inte Sverige hade köpt det utan utan ska man vara invandringskritisk i Sverige så måste man vara typ som Ni Mökesson man kan inte stå och gapa och skrika och gästa om det som liksom Sverige Nej inte inte nej nej Pratat jag hade velat se det så hade det nog tagits emot Ja men det närmaste det är väl Björn Söder då han brukar ju kunna Ja det, men det blir lite Ja men han om man jämför med Ja jo ja, men Jo men alltså hur det skulle kunna vara tänkte jo, tänkte han, en han, en, han, han kan ja, men, det är ganska het. Jo jo men du du vet ju Olof Palme pratade. Tänkte en sån person som pratar om invandringspolitik istället. Det hade ju varit svinkult att se tycker jag, men det har också blivit uppväldat och det har blivit ännu mer jämfört med Hitler och så där tyvärr för jag uppskattar ju bra talare liksom och jag kan själv gå och fantisera hur ett tal skulle låta om jag skulle hålla ett tal till nationen. Det hade inte varit Jo det är klart att man Som Jimmy Johansson. Ja men man vill ju bli meddragen så att säga och då mm. Det men det klart, blir man ju ändå. Jo, jo. Eh, men alltså om vi ska gå vidare med det här och prata om det här hatet då, det tar ju verkligen inte rast nu med den här heten som kom då nej. Och, och nej det väl nästan blir ju värre kan man väl säga. Eh, jag ska ta upp några exempel här och vi kan ju se om vi har någonting att säga om om det här Först ut så har vi det här citatet. Jimi Åkesson är nu tydligen utvränd. Han är sjukskriven på obestämd tid. Tar på krafterna att vara rasist och paranoid ja. ju. Twitterade då komyck, så kallade komyken Ösnöjen. -nö För det första är det här med rasist, det går jag orka att bli möta men vad då paranoid? Ja, jag vet inte. Men det har ju det är han faktiskt det det blev jag förvånad vad då är han har väl aldrig slagit mig som en paranoid person. Nej men han slog dig som en rasist? Nej, nej men <laughs> för att jag förstår du menar men jag ja. förstår ju vad han menar med rasist fast det här med paranoid, jag vet inte. Alltså ska någon vara paranoid så är det väl han på riktigt men det är han ju inte. Nej, det är ju det som är just själva grejen att han är ju inte det trots att han har ju egentligen all anledning att bli paranoid med tanke på hur många som inte tycker speciellt mycket om honom. Så, så äh, men sen då för nästa är då Jimmy Åkesson sjukskrivs för utbrändhet fattar fett jobbet att mistro främlingar på heltid. Eh Twitterar då Anders Killander på MTG TV:s pressavdelning. Ja det får knappt jag nu vet ju inte jag vad vad då är vet du vad det är MTG TV:s. Nej ja, men det är något ja. mediebloggare de här. Ja, jag menar bara där tycker jag men oavsett vad om det är den värsta vänsternistan och så så tycker jag det är oproffsitt oh, av en liksom pressavdelning och twittra ut någon och sånt ja. där. Ja. Jag och det här visste jag lite så fort jag såg att det här det skett så blev jag nästan så här jag vill inte öppna min Facebook riktigt för nu kommer det komma det här. De här goda, du vet de här goda fina, fina människorna, fina sudoriska människorna. Mm. De här härliga, fantastiska människorna som är så goda och vill alla så väl. Jag visste ju hur det hatar, skulle låta. Hatar och hatar hat så mycket. Och hatar så fruktansvärt. Så ja, de hatar hat så mycket, säger de. Jag menar, och, jag, jag, mitt, mitt favorit hatobjekt just idag, jag byter ju lite, det är ju Åsa Romsson till exempel. Mm. Men skulle det komma fram att hon hade brutit ihop av det här drevet, eller jag ska inte ens kalla det drev, det här, hon, det här är ju, ju förtjänat att hon blir granskat. Men skulle det komma fram att hon mådde jävligt dåligt över det och kanske avgick på grund av det så skulle jag vara glad att hon avgick, men tynd att en annan människa mår så dåligt. Mm. Verkligen och jag förstår inte. Ja, det är väl fast, det här igen att och på man... ett sätt om man vrider och vänder, om man vänder på det lite så har jag ju egentligen det, alltså nu nu pratar man i extremfall och och förvisso så kan det här bli ett hyckleri. O o personer kan säga men, men å andra sidan hon är en av de personerna som totalt kör det här landet i botten ekono jo. ekonomiskt och på många andra sätt liksom så att jo, jo. på det viset har jag lite svårt att må dåligt men ja, men, så det, för, för ja, det, ja, men så, så jag tycker jag men så tycker jag men nej men poängen är att för det skulle jag inte trycka det i ansikte på henne. Jag, ja. jag bara tänker här nu lite jag ska man jag har lite dubbelvad det finns ju vissa journalister det jag med glädje hade bara det bara skadeglädje om det hade hänt dem mm. nånting. Jag i känner. Men jag har då aldrig inte skrivit ut det för jag tycker det säger ganska mycket om en person som som glottar sig andras olycka. Det säger ganska mycket om vad man är för jäkla människa. Det är en sak att känna och tycka något och och en annan jo, sak att få trycka ut i ansiktet, ja. Att fryta om hur ja. hur hur glad jag är över någon annans olycka. Det är väldigt konstigt. Mm. Sen har vi då arbetets kulturredaktör Jonna Sima hon twittrar kan Jimmy Åkesson lida av kognitiva dissonanser eh, utmattande att påstå att man inte är rasister säger hon mm. Ja visst. Så kommer det där igen. Ja, jag vet ja. inte om det var så mycket å kommentera det men Nej, men det är nog men... borde kognitivt i någonstans det används. Ja. Fast där finns ju någon slags poäng då. då menar de menar väl då att att Jimmie Åkesson är rasist egentligen och sen hela tiden måste han säga att han inte är det och det är svårt att bära de här två grejerna. Men det är ju en bara mm. hånar. Om man ser de som är verkligen verkligen fixerade på hudfärg är det ju de här vänsternissarna för de för dem verkar det vara det absolut viktigaste. Anders Löf som tidigare var arbetade då på Aftonbladet. Mm. Han skriver så här den stora risken som jag ser det är att han kommer tillbaka starkare än någonsin som Jim Dalf den ännu vitare twittrar han eh tillsammans mm. då med ett montage där Jimmy Åkersons ansikte har klippts in klipps in då på trollkaren Gandalf från från Sagan om ringen filmerna. Men men det är lite positivt. Ja men alltså de räddar oss från norsarna, herregud. Ja men alltså Green är nej, nej, alltså de alltså jag fattar då han Anders Löfande låter inte direkt som han ja, nu ska jag inte säga det. Det finns ju personer från andra länder och med mörk hy som heter Anders Löfåt också. Men jag antar att han också har vit hy. Men alltså det de verkligen hatar det. Alltså jag det det det är något speciellt för dem liksom att de ska hata. Det. Jag menar de de de får sluta vara så fixerade vid hudfärg när de hela tiden propagerar för det själva, men men man ska hata alla som har vithudsfärg. Det där får vi gå in på den här gången hur hur diskussionen som det heter det kring det där. Ja. Men jag det här be, ja, be sinnes ska vi inte missbruka hatet för mycket för skit hatet i mejlvaran. Men men jag trodde väl ändå någonstans att att och det är faktiskt några som har skrivit i också att att ja alltså man ska inte godta sig andra sorter. Det kan ju faktiskt vissa vänsterdebattörer också skrivit. Eh mm. och det är väl jo, jo, jo, jag tänkte säga det det ska man inte ha cred för för att det är en så självklart sak, men jag vill nog ändå säga att faktiskt hur det ser ut idag så kan jag tänka mig att om du som vänsterdebattör skriver att ja, ah, får man jobbet för Gymmys så får du säkert skit för det. Mm. För allt som gör att man behandlar människor så dåligt. Men jag bara påpekar det också just där med hatet att det är så viktigt att bekämpa hatet och det kommer ju ta upp imorgon också i i programmet Trolljägarna. Och nu mm. menar jag inte Robert Aspbergs program utan vårat program med samma namn som vi kommer släppa imorgon där vi pratar om just hatet och kampen mot hatet men var är de som kämpar mot hatet mot Jimmy? Det finns inte några förutom vi och några andra <laughs> liksom men inte i media. Ja, nej men i alla fall. Sen ja, det här är ju något till kommande måste jag säga, men den här Aftonbladet-profilen Fredrik Virtanen yeah. kommenterar då också Jag skulle också bli helt knäckt av att leda ett fraktparti krya på dig Sen utvecklar han det med följande Alltså på riktigt, jag ironiserar inte, att leva med att aktivt arbeta för att flyktingar ska dö eller sitta i tältläger måste påverka Du brukar ju ofta påpeka att Saker och ting som är ett företag och säger saker, de får säga vad de vill för det är ett företag och de bestämmer och så vidare. Ja, visst, fine. Men samtidigt, Aftonbladet, tyvärr, är ju ändå en väldigt stor tidning. Och man tycker att de borde tänka, liksom, vad är det för folk de har och vad de uttrycker sig och säger. Liksom ja. att det är så extremt, jag menar, vad fan skulle de säga det där? eh om någon annan partiledare nog liknande extremt så att säga vad fan skulle hända då? Mm. Ja men han bygger bara sin identitet. Och igen där jag har sagt innan, jag kunde lätt ha blivit av med sjuk för tänk om var en vänstermupp nu så är det bara att sitta, du vet, man knäcker fingrarna och så skriver man bara de värsta vidrigaste svaren man kan tänka och så vet man att det här kommer att bli ett mycket delat på Facebook, alla kommer lajka det eller kommer tycka till, fantastiskt. Det är sån skörn situation måste det vara att vara i och veta att det tas emot så okritiskt bara det är något dåligt om Jimmy Åkesson eller Sverigedemokraterna. Mm. Men sen då om vi går vidare bort från de här mupparna så kan vi läsa att internt i SD så har det varit känt en längre tid att Jimmy Åkesson mår dåligt. Mm. Men om vi säger så här och undrar om du skulle jobba nära Jimmy, hur skulle du ha varit ett stöd till honom? Ja, ja men bara liksom hylla honom och kanske även väldigt mycket det här att man att man eh alltså att man förstår vad han är utsatt för om man säger så för det tror jag är väldigt viktigt och jag tror också att han är väldigt uppbackad av sina egna om man säger så att de de lyfter han så mycket de bara kan. Eh ja. men jag minns inte vilken intervju det var men det var en intervju för säkert ett år sen så fick han ju frågan av någon journalist hur mår du? Och då sa han det nej jag mår inte så bra tror jag. Eh helt enkelt. Det är väldigt mycket nu. Eh och jag tror de vet att de själva att han inte har mått så bra så mycket så så det det kan ju faktiskt vara så ska vi inte glömma att det kanske inte var nu det blev som sämst utan det var nu han kände att nu kan jag må dåligt om man säger så. Förhoppningsvis har han inte brakat nu utan han tog bara nu kan jag ta det lite lugnt. Mm. Och det var ju många som trodde det att det här skulle ske direkt efter valet men nu har han kanske hållt lite längre. Ja, nej jag skulle alltså det jag tror det handlar om mycket det är ju att de andra jobbar med och avlasta avlasta avlasta så mycket ja. det bara går i alla många situationer mm. för de är ändå ganska många som jobbar med Sverigedemokraterna så att det är ju många då får de väl utbilda några fler då som kan utföra olika uppgifter som som kanske ja. inte nödvändigtvis Jimmy måste absolut göra. Nej men precis och nu nu kommer jag tänka på grejen har de har de varit lite är dåliga här, det kanske otaktiska att man att för det SD är ju ändå Jimmy för för nästan alla människor, både vi som håller på på SD och de som inte gör det. Borde de under valrörelsen kanske släppt fram lite andra människor? Hade det varit bra eller Ja, du? jag menar nu är ju som de säger själva att det är Mattias Karlsson då som får ta över. Ehm, um, jag menar att han är relativt okänd bland många. Jag menar om han ens liksom att de tänkte att det är han som i så fall ska få ta över och styra lite och så här då, då borde man väl ändå ha jobbat på och lyfta fram eh Mattias. Mm. innan också. Eh för men Mattias det jag har sett av honom han är väl ganska bra i alla fall eh alltså jag har väl inga att klaga på. Så men eh, men han är ju det är ju det är ju stora skor att fylla. Det Ja men det så... kan man ju säga men eh, Eh om vi går men, men, men det finns ju många där eh tror jag och det har ju också lästs ganska mycket på Twitter nu att ja ah, ni kommer hela isterfallala liksom och det finns inga andra politiker och bla bla bla men det visar ju bara ytterligare en gång precis när man går på dem att ett Jimmy vill sätta folk i arbetsläger eller så eller att han är rasist att man inte har en jävla aning om vad Sverigedemokraterna är för nåt då finns ju massa andra säkert jag kan inte tänka mig bara jag känner inte av namnen men men förutom Jonssons det finns ju fyra fem andra personer som är riktigt duktiga och som har varit tillräckligt mycket i medieljuset för att för att klara av det. Sen som du säger det är stora skor att fylla men jag tror inte det blir några problem och och som jag säger man alltid det här kan vara bra för SD men det kan faktiskt vara bra för SD för nu kommer andra personer tvingas kliva fram och det kommer SD bli förknippat med något mer än bara Emil Jökesson utan jo, och, alltså en politik mer än en person. Och dessutom stänker jag också att om man ska vända det här om det blir bättre för förresten det är ju det är ju det här med att visa på att eh, liksom se vad som händer när media gör som de gör när extremvänster som egentligen alla hatar ändå. Jag menar även fan mm. tycker om de som bara står och gapar och skriker och blåser visselpipor och så vidare. Men liksom vad det gör med en person att det liksom han tystas helt och han tystas till en punkten att han mår skitdåligt. Mm. och vilka människor känner inte igen sig i det och det pratas mycket om att det här är så ovanligt att det att att en partiledare måste sjukskriva sig av den här anledningen och så vidare. Ja, men hur många partiledare i Sveriges historia har blivit utsatta på det här sättet då? Alla andra sjuk tas ju emot med med respekt. Mm. Men sossarna gillar ju dra infel de flesta för hans kamp mot rasism eller whatever. Så det, det går inte att jämföra och, och... Det finns ju bara ett oppositionsparti Det har man ju sagt flera gånger Men så är det ju verkligen Det är bara att kolla hur folk bemöter Så man tar inte i mig också Han i hand Jag menar hur känns det ja. Han har ju Alltså hur många mordhot Får inte han mm. Och nu ska vi väl se nu, nu har inte jag läst det än Men det kommer väl komma snart Åh oh, nu ska han ta på sig offerkoftan då För det säger man ju alltid Ja offerkoftan plötsligt Nu kommer den stora offerkoftan fram Vad nu ens det betyder vi får väl se men jag menar han har väl en extremt liten offerkofta. Jag hör väldigt sällan han till exempel prata om mordhot och då är mm. ändå han då utsatt för riktiga faktiska mordhot av ganska många människor på riktigt. Därmed liksom t-shirts där och liksom sånger om att han ska spräjas så han han blev ju anfallen med ja med tårtor och bara än så länge. Ja, det är bara tänk hur mycket som har hänt som inte vi har fått reda på. Ja ja, det måste ju vara något helt otroligt mycket. Men vi måste gå vidare då så går vi vidare till Socialdemokraternas Kent Ekerot. Han är också en sån mm. som flera kanske känner igen. Men på <laughs> hans Facebook så har han en bild där på sig själv eh och han håller en lapp som det står krya på dig Jimmy med hashtag krya på dig Jimmy. Mm. Och under bilden så har han skrivit så här eh Jimmy har tagit en välbehövlig paus. Jag måste säga att jag förstår honom helt och hållet. Det är svårt att föreställa sig någon partiledare som har gjort så mycket som Jimmy gjort under åren, samtidigt eh som han varit ansvarig för ett parti som växt så mycket, som har varit under så hård press där det i slutändan varit han som har fått ta alla frågor, all kritik och all stress. Oavsett var eller vem det handlar om inom SD från interna strategiska beslut till att representera den Sverigevänliga folkrörelsen i TV och radio, att vara förberedd och påläst på alla politiska områden, att hoppa från intervju till en annan, från en debatt till en annan, att besöka flera städer och platser än någon annan partiledare, samtidigt som man har en familj där hemma med ett relativt ny, nyligt tillskott med namnet Nils. Under tiden ägnar sig den tredje statsmakten åt att på illegala vägar rota fram saker ur hans personliga liv och ekonomi som har noll och inget att göra med hans jobb och ansvar som Sveriges enda oppositionsledare. Det finns de av oss inom SD som själv har varit med om stress och press och på så sätt vet hur det hur det kan kännas, men ingen har varit under så hård press under så lång tid som Jimmy. Därför har jag full förståelse för att han nu efter en hård och lång valrö valrörelse känner att han måste varva ner ett tag med tanke på hans långvariga engagemang och ideologiska övertygelse om att vi har mycket att reparera i det här landet och jag är övertygad om att han kommer tillbaka snart. Sände mina varmaste tankar till Jimmy plus familj och hoppas att de får ta igen sig rejält kram på er. Ja jag får ju verkligen en tanke. Tankeställ... Alltså man när man läser och, och, och återigen vi går tillbaks till det här med just barn och så när vi inpå tänkte själv nu som har barn. Alltså det, jag tänker mycket på det och och alltså jag kan ju liksom personligen känna mig stressad i mitt liv mm. som som jobbar och har ett barn och så har jag faktiskt ett till barn på väg. Och så sysslar jag med RLM också, men det är ju liksom ingenting om man ställde det mot Gimmes då miljoner uppgifter i livet så alltså och han är ju ändå stålmannen det kan man ju säga men nej för Ja men det, det... för till och med stålmannen måste ju få vila ibland mm, ja, det är så Det och det kan man väl tycka att alla borde hålla med om eh och till och med de som tycker att han borde vara hatad jättemycket om de om de tänker sig nu han har det just att vara så hatad då så så borde de ha förstå att att, att att det är stront i alla fall. Sen ser väl någon han som en en demon då men men det borde alla alla måste ju hålla med om det att han är. Ja, han är ju nästan en övermänniska. Det det är knappt så jag kan tro att han har hållt så här länge. Eh KGB Bergström känner du till antar jag? Mm. mm, han skriver så här. I början av december ska riksdagen rösta om den rödgröna budgeten. Om Sverigedemokraterna bestämmer sig för att gå mot den praxis som rött och rösta med alliansens budgetförslag i slutomgången så faller den rödgröna budgeten. Det behöver inte betyda ny nyval, men risken, chansen ökar förstås. Om Åkeson fortfarande är sjukskriven inför omröstningen eh förfaller det högst sannolikt att partiet röstar för att fälla regeringens budget. Eh ska det ske måste partiet kalkulera med att det kan bli nyval utan en frisk partiledare vore det hasard att utlösa ett sådant. Mm. Vad vi tänker då, om det skulle bli extraval? Hur skulle det gå utan Jimmy i spetsen? Jag, jag tror det jag tror det inte faktiskt. Det skulle ju gå något bättre med Jimmy men det går bra även utan. Eh jag menar senaste sentimentmätningen så fick det ju någonstans 17 eller mm. 16,7 så så att, oh. Jo för samtidigt skulle det bli extraval och och jag menar då kommer ju hela tiden det återkomma till att Jimmy är sjukskriven på grund av mm. allt som har hänt alltat och så vidare så att jag menar då får ju folk ännu fler reda på det så att säga och kanske har ja. förståelse och lider med Jimmy. Ja men sen sen alltså SD behöver bara de behöver knäppa debattera de kan bara ha en stor skylt där det står vi vill föra en ansvarsfull invandring mm. för det, är det folk bruser om och det andra deras politik är också jätteviktigt och så där men är det att all, alla vågar nog säga eller 99,9 av de som röstar på SD gör det inte för kriminalpolitiken utan det är bara en bonus utan det är framförallt här att stoppa massinvandringen som är det viktigaste. Och... och och avskaffa pensionärs skatten det är extrem Jo det hjälper extremt. ju säkert men menar du skulle de släppa invandringsfrågan och fortsätta med med bara pensionsskatter? Ja då hade de och... inte kunnat göra mm. någonting alltså för att man måste <clears throat> Nej, ju precis. ta pengarna någonstans ifrån. Total tänker ju på det. Så äh, jag fattar inte att det liksom ska vara så otroligt svårt för folk att förstå att för att kunna förverkliga saker så behöver man pengar och mm. vill vill man inte höja skatter? som hur många vill att jo men kom igen vi har ju så låga skatter här i Sverige har ju de mer gör det bara nej det är klart att man inte vill det då finns det ju bara ett alternativ man måste ta det någon annanstans ifrån och vad kostar det extremt mycket jo och ja, ondrad nej men invandringspolitiken nej, nej men folk ja. tror inte att det kostar verkar det som att det, de, de många går ju på det här att det är någon slags long term investment så det vi snart ska få se guld och gröna skogar då av den här invandringen som vi haft nu sen ja, 1975 kan man väl säga att det började då egentligen, men det kommer ju aldrig ske, och det vet ju alla som alla som kan, ni vet ju detta, men men aftonrådet får ju bestämma. Mm. Ja, men men jag har sagt så att vi eh äh, gör det så här så det här som ni märker det här är inte riktigt som vanliga program direkt för det här är ju våran blogg som vi är så jätteduktiga på att uppdatera. <laughs> men vi ska, ja, vi, vänta, vi ska vi ska okay. försöka. Men nej men alltså ja, det är ju jättebra att ju såna här grejer liksom att nu har det här hänt och vi ville ta upp och prata om det och, och nu direkt och så. Mm. Och då är det bra då släpper vi det så här i, i i bloggen. Men men jag skulle vilja avslutningsvis så skulle jag vilja säga det här Jimmy Åkesson är Sveriges viktigaste person som det ser ut nu. Och det är inte bara Sverigedemokraternas partiprogram som för Sverigedemokraterna framåt. En stor del av deras framfart, det beror på just Jimmy för att han är en skicklig politiker. Han utstrålar kunskap, skicklighet, kontroll och ett lugn som inte är av denna värld och trots vad Conde säger tycker jag att han är mer karismatisk en i alla fall någon annan partiledare som finns där ute idag. Det håller jag med om usen. Så. så jag vill jag skulle vilja säga till er med att spendera tid med din familj, sitta på balkongen och lägga upp fötterna med en kopp kaffe i handen, vila och så kom tillbaka utvilad med målet näst största parti 2018. Det gärna, jag kommer tillbaks en ännu bättre i Mickelson. Det är svårt att tänka sig, men en ännu mer laddad, och ännu mer sugning i Mickelson och då. Så då säger vi kry på dig Jimmy och eh, vi efter en lång dag på jobbet eh säger tack och godnat.